Jørgen Vesterlivsstil med betalt Bille. Ambonsuure sidder om håndledet, og de viser noget så banalt som klokken, men de er pengeværd. Nogle af dem er endda rigtig mange pengeværd, fordi de stiger i værdi. Så i dag skal det handle om, hvilke uger man skal købe, hvis man vil tjene penge på dem. Og vi skal også blive klogere på, hvad man i det hele taget skal holde øje med, når man køber sit første investeringsur. Du lytter til Your Investor Livestil. Mit navn er Beate Bille, og med mig i studiet i dag har jeg Mads Gjødesen fra Brugt Time to Watch og Wilhelm Islandi Bremsen, afdelingsleder for Armbåndsuger ved auktionshuset Brun Rasmussen. Velkommen til. Tak. tak. Det her det er jo et emne, jeg ved utrolig lidt om, men jeg glæder mig faktisk til at blive klogere på det. Jeg tror, mit sidste og eneste ur var et swatch, en gang i 80'erne. Er, er det sted i værdi, eller hvad? Er jeg så heldig? Helt generelt, så kan man godt sige nej. Det er det ikke. Okay. Der er ja. visse modeller fra 90'erne, konograferne, de er pangfarvede, og der er nogle kunstnerure. Det kan være Kiki Picasso eller Keith Haring dengang. Ja. De er kult, og derfor har de også en vis værdi i dag, og så har vi selvfølgelig de nye Moonswatches, som hvad er, er det? en samarbejde mellem Swatch og Omega, der blev lanceret her i marts måned, tror jeg, hvis nok. Øh, og der kom så meget hype på, at folk stod i kø udenfor. De kom aldrig online, og de kostede 1.700 kroner, og nu koster de sted mellem 5.000 og 10.000. Det er forskellige planeter, de repræsenterer. Så, så lidt ligesom de der sneakers-samarbejder. Ja, lige præcis. Så, øh, så, så det er ikke helt forkert med Swatch. Der er faktisk nogen, der har der er i værdi. Der er nogen, men det er få. Man okay, tænker på, hvor mange der produceret. Det er ikke dem, vi hovedsageligt skal snakke om i dag, tænker jeg. Øhm, Mads, helt kort. Øhm, hvilket luksusur var dit første... Øh, jamen jeg købte et faktisk et takhøjere tilbage i midt-90'erne, så om man så kan betragte det som et, et luksusur. Det, det var i den billigere ende af, hvad jeg betragter i dag som, som et, et investerings- eller luksusur, men det var sådan det, der ligesom startede min, min interesse for ugerne. Øh, og det, mit første rigtige, eller hvad man skal kalde det, dyre armontur var i, i, i startnullerne, da jeg købte et, et Rolex Submariner, som mange sikkert kender. Og øh, det var egentlig det, der startede min interesse og, og har holdt ved siden. Skønt. Øhm, William, hvad var dit første luksusur? Jeg tror, at mit første ur generelt var Omega-ur, som min far gik med, og som jeg fik lov til at gå med. Og da jeg så fik nogle penge i lommen, så kunne jeg købe en Speedmaster, som også er en meget ikonisk Omega-model. Dernæst så blev det noget, noget Rolex, som jeg også kom ind på. Dejligt. Øhm, når man køber en aktie, får man jo udbytte. En øh, obligation giver renter, og en ejendom giver husleje. Så hvordan forholder det sig med uger? Altså, hvilken slags investering er det, når man får ikke penge løbende, kan man sige? Øh, jeg synes, man skal starte med at kigge på ugerne, hvis man har en eller anden form for interesse for det. Hvis man ikke som sådan har et forhold til uger, mekaniske uger eller mekanik i det hele taget, eller synes, det er, øh, man kan se sig selv, øh, få en fornøjelse ved at, at, at bære et ur, så er det måske ikke der, jeg vil skubbe folk ind, fordi så bliver det for meget decideret investering. Hvis man kan sige, at de afkastet ved at have ure og investere i den, det er jo, at man kan bruge dem og gå med dem. Så fornøjelsen skulle egentlig gerne gøre det op for det udbytte, man får ved en aktie. Så man skal købe med hjertet? Jeg anbefaler klart at folk, hvis de ikke har passionen eller en eller anden form for fornøjelse og passion for uger, så er der måske andre retninger, man lige så godt kan kigge hen frem for ugerne. Så men kan man se sig selv, have den fornøjelse ved at tage et armontur på, øh, og, og godt kan lide accessories eller, eller luksusvarer i det hele taget, og, og gå op i, i smuk, smukke ting og godt håndværk, jamen så er det oplagt at kigge på ugerne. Så det er Æh, ligesom med kunst, man skal kunne lide at kigge ja, på det, det der hænger og på Og folk, vinden, der samler og... på vin, de ja. kan selvfølgelig ikke drikke deres investeringsvin, men de har som regel også en, en smag for vine. Så ja. så ja, du skal kunne se dig selv bruge det her produkt, for jeg synes, det er relevant at, at kigge ind i som investering. Nu spørger jeg helt uvidende, du sagde mekaniske ure. Jeg ja. tænker, hvad med sådan nogle digitale? Har det overhovedet nogen investeringsinteresse? Er det noget, der også folk Kort investerer sagt... i? Nej, Nej. Nej. Okay. Okay. det er der altså det... Så det skal man holde sig fra? Ja, med mindre man godt kan lide LED og skærme. Så, så ja. Men jeg er enig med med, med her, at øh, det handler meget om nydelse. Mm. Det handler om mange følelser, når man køber et ud. Det er jo ikke kun finansielt, der er jo mange, der får det i gave. Det kan være en morgengave, det kan være dit første, andet, tredje barn, det kan være konfirmation. Ja, der er mange ting, der er mange årsager, specielt arbejdsrelaterede årsager. Så jo, det er jo dejligt, at man kan tjene penge på det, men det bedste er jo, at man kan gå med det og se, hvor klokken er. Sådan en affektionsværdi på samme fod som smykker for eksempel. Ja. Øhm, men hvad er risikoen for eksempel sammenlignet med aktier eller ejendom? Ja, jeg vil tro i hvert fald, hvis vi skal sammenligne med aktier, at du ikke får den samme sådan generelle stigning. Det kan jo faktisk være en del højere, det kan også være noget lavere. Og ejendom har jo selvfølgelig også den fordel, at vi bliver flere mennesker, og også behov for flere af dem. Og så er lejligheder og huse generelt jo altid har, i hvert fald historisk set, været en sikker investering. Så med uger skal man gå efter nogle ret specifikke mærker og modeller, hvis man virkelig skal, skal tjene nogle penge. Så kan du også være uheldig, at du rammer. Men vi så i, i det, man kalder kvartskrisen, øh, hmm. var det i 70'erne, 80'erne, der blev, eller kom kvartsurene frem, øh, typisk fra, fra Asien. De var lavet derude. de er batteridrevne er... uger, ja. digitale uger. Og de var lavet til meget, meget, meget få penge i Asien. Øh, mm. og, og blev så solgt til, til, ja, på, på verdensmarkedet. Og det gik jo egentlig ud og, og udkonkurrerede hele det svejsiske, fine svejsiske øh, ureindustri, som, som lavede de her mekaniske armonsuger, som kostede man, mange penge dengang. Og så kom du lige pludselig at få et ur der var mere præcis, der kørte på batteri lavet i Asien til, til en hundrede del af prisen. Og det var faktisk ved at dræbe hele, det svejsiske, hele den svejsiske ureindustri, der er tilbage. Så man kan sige, at praktikken vandt frem for æstetikken? Fuldstændig. Og hvordan er det i dag? Ja, det er jo, den er så vendt fuldstændig, fordi der kan man sige, at i dag, der går du jo egentlig ikke så meget op i, om dit ur, det er præcist. Nej, det, fordi det, du, du har din iPhone. Du har din iPhone, mm. og du har, der hænger ure alt, ja. og du kan finde ud af, hvad klokken er. Så, så øh, det med at gå med et ur er jo ikke ligesom det var tilbage i tiden, hvor man havde det som et tidsinstrument for at se, hvad klokken var. Det er jo accessory, det er signalværdi. Der er meget mere i det, end der, end der var øh, tilbage dengang, øh, hvor et ur var til at vise, hvad klokken var. For lige at vende tilbage til Swatch, mm -hmm. så var det faktisk Swatch, der reddede den svejsiske urindustri dengang det er, det er, det er. tilbage i 80'erne, mm -hmm. fordi de begyndte at konkurrere med de her øh, asiatiske mærker og lavede det her billige... Schweiziske uger, som også var på batteri. Men som var helt præcist. Som også var helt præcist, ja. men, men som ku, kunne det samme som de her uger fra Asien. Ja. Men det havde sådan noget andet, nu har du også en alder, hvor du sikkert godt kan huske de her Swatch uger tilbage i, i, i 80'erne og 90'erne. Absolut. At det var, det var vildt dengang, og, og ja. den indsigt, eller den forretning, det skabte dengang af Swatch Group, øh, var faktisk med til at redde, eller hold, holde hånden under hele, hele industrien. Så de satte uger på, på landkortet, verdenskortet igen? Schweiziske uger, Ja. ja. Det smarte ved aktie, det er jo, at du kan komme af med din investering med det samme. Og du ved nogle nogenlunde, hvad prisen er. Hvordan fungerer det med uger? Ja, men der er jo øh, nogle forskellige måder, man kan, man kan sælge uger på, hvis det er det, du hensyder mm. til. Øh, blandt andet er selvfølgelig et velrenommeret auktionshus, som jeg sidder i, eller for masses vedkommende, at man er rigtig dygtig uh, dealer, som man ja. også kalder det. Øhm, man skal jo gøre sig nogle tanker, når man sælger uger. Man skal gøre noget hjemarbejde også, så man skal se, hvor er det, man får mest value for money, og hvad er det, de er specialiseret i. Så der er jo lidt forskel på, hvor det er, man vælger at sælge ure henne. Men øhm, i foråret, så har Euroinvestor her også skrevet, at priserne, de, de bragede vejret. Øhm, de faldet lidt på det seneste. Hvorfor? Hvorfor det? Jeg tror, det hænger sammen med... Altså, vi skal lige skille øh, tingene, måske, eller udpænste det lidt og så sige, de varer, som er stenvoldsomme, det er en meget, meget, meget lille del af hele øh, luksusurmarkedet. Det er måske 5% af hele det her luksusurmarkedet, altså primært øh, Rolex-ure, øh, Patrick Philippe-ure og ure og de mest eftertragtede de uger, er dem, som man ligesom har fokus på investeringsmæssigt. Og det er dem, der har braget frem. Øh, og det er udgør måske kun, ja, det ved jeg ikke engang, 2% af hele det svejsiske uremarkedet. Okay. De her modeller, som har været efterspurgt og eftertragtede. Og det er dem, man ligesom holder øje med. De er en op i pris, cirka 40% siden oktober, november måned 2021. Mm. Øh, og de stiger så hurtigt, at det er jo klart, når de så på et eller andet tidspunkt stopper med at stige, stagnerer i pris, så vil mange af dem, der er gået ind i det, netop for at tjene penge på det. De vil så tænke, ups, nu stopper de med at stige. Nu skal jeg øh, cash ind på det. Lidt ligesom en aktie, hvor man ja. hardcore er ind i det for, for, for at få profit af det. Og så lige pludselig, når den topper, så smider alle dem, som er i det for penge skyld, de smider deres varer til salg, netop for at sælge på toppen. Og det vil jo så få sådan en bobbel som den her til at, til at springe. Så det var en urbobbel Det er næsten kaldt altså det, fordi det er så voldsomme stigninger, der har været, at, at det har skabt den bobbel Og så får du så også et, et voldsomt fald på bagkanten. Ja, hvad siger du, Willem? Jamen, jeg vil også sige, at, at nu kigger vi jo også meget kortsigtet på, at de her stigninger har været... Altså alle artikler, der har været omkring det, det har jo været, ja, at de falder. Men hvis du tager en, en længere periode, fem, ti år, så er der altså mange, der stadig har tjent to til tre, hvis ikke mere gange, hvad de måske originalt har givet. så jeg vil sige, det er jo ikke et fald, der er lige til at mærke på, hvis du har været tidligt nok ude. Så har man altså stadig gjort en, en, en rigtig solid investering. Men nu sagde I, det er nogle bestemte uger, det er nogle bestemte mærker, der er fokus på, så tænker jeg, er det sådan nogle limited auditions. Altså, fordi det er jo ikke ligesom en kunst, der et ur, ligesom der er én i åren, eller ja. øh, er, det, er det limited auditions, folk går efter? Er det N det, der er typisk? Nej, det, det er det ikke. Altså, som du selv siger, det er jo ikke unikummer, vi sidder med. Det er ofte meget producerede uger, som... Hvis pris er af mode og, og hype, øh, limiterede editions i nogen tilfælde, hvis det er nogle af de store uger, for eksempel Royal Oaks, ja, de kan godt blive dyre, fordi der er få af dem, men de er jo drevet af rent markedsmekanismer. Og jeg vil sige, at limited, det kan altså også gå op til mange tusind stykker, så, så limiteret er det altså heller ikke. Så det er ikke det ene ur folk er på jagt efter? Det er ikke noget, du skal lade lad være udslagsgivende og så sige, hvis du regner med at gå ind og, og investere i uger, så skal det være limited edition eller special editions. Det er ikke det, der, Nej, er, som det, er afgørende. Det kan være sjovt, hvis du, hvis du øh, har fundet dig en niche inden for urverdenen, hvor du siger, at det kunne være Royal Oak, øh, som er nævnt. Hva, Æh, hvad, det, hva, hva, hvad er det for et mærke? Audemars Piguet, som, okay. som øh, jeg tror, er næsten af deres, altså et, et urmærke, som, som tilbage i 72 kom med en, øh, med en model, øh, som hed Royal Oak, øh, og, og i dag udgør den øh, stort set hele deres... Øh, hele deres modelsortiment i forskellige udgaver. Dem laver de i, i almindelige uh, fortløbende serier, og så engang imellem laver de en, en, en special edition, eller limited edition, og de, de kan godt være sjove. Ja. Eller Omega uh, Speedmaster har vi også set, uh, som er en del af Omegas uh, fortløbende program. De laver også en gang imellem, de har jo det her samarbejde, eller har haft med, med, med NASA, og laver de her snooby-modeller, hedder de altså med nuser, mm. som den hedder på dansk, den her hund. Altså, som, som er på uret, ja. Ja. Connectet på en eller anden måde, øh, fordi det er NASAs øh, øh, maskot. Okay. Øh, og dem laver de relativt høje styktal, men fordi efterspørgselen stadigvæk er så stor på netop øh, Speedmaster modeller fra Omega, jamen, så er der også øh, kæmpe efterspørgsel på den. Så selvom de måske laver dem i 5.000 eller 10.000 styk, så handles de stadigvæk til måske gange 2-3 gange af, af de øh, vejledende udsatspriser, de mm. bliver solgt til når de kommer på markedet. Og de, de er typisk limited editions i 5-10.000 stykker. Så det er både de moderne og de lidt mere klassiske. Ikke det er sagtens. Men hvis man nu er helt grøn i den her verden, som, som jeg er, hvis I kan fornemme det, øh, hvad for et ur skal man så investere i? Hvad for nogle mærker skal man gå efter, hvis man skal være en lille smule sådan, safe? Ja, altså hvis du er helt ny, så vil jeg først og fremmest rådgive dig til at måske begynde at kigge på nye ur, fordi der er rigtig mange faldgrupper i vintagemarkedet, hvor det kræver, at du du ved lidt mere, eller har en dygtig rådgiver. Men vi har som sådan tre store urmærker. Rolex, Audemars og Patek Philippe. Hvor at man, man ser, at der er en, en ret stor investeringsgrad. Hvis du er heldig nok til et, får lov til at købe det fra butikken. Men det er jo vildt dyre. Ja. Kan man starte lidt, lidt lavere? Ja, jeg vil sige, det er jo ikke alle modeller, der er vildt dyre. Specielt ikke Rolex, jo, Patek Philippe og Man kan jo også godt starte med Omega, ja. Karché, Vær strøn i nogle tilfælde, men du skal bare ikke være sikker på at få den samme form for afkast. Men det kan godt være, at du får en lige så stor nytelse. Øhm, hvis vi skal nævne sådan tre konkrete modeller, så er det Rolex, ja, Patek jeg mærker. ikke modeller, men mærker. Ja. Mærker ja. ja. Okay. Og det, så der er enig at det er Rolex, Audemars Piguet og Patek Philippe. Det er sådan. Og det, det lidt sjove er, at, at årsagen til at de er blevet så efterspurgt. Det er, at de ikke er ejet af en, en børsnoteret koncern eller et mm. selskab. Det er privat ejet, altså familieejet, Otmar B.K. og Patek Philip, er ejet af den oprindelige familie. Så det er også en historie, man køber sig ind i. De kigger på en meget, meget, meget lang bane, og de mm. laver en 40, 50, 60000 uger om året de to firmaer. De kunne lave tre gange så mange uger og sælge dem stadigvæk, men for at op, altså bevarer den her eksklusivitet og den her efterspørgsel på deres varer, så holder de fast i en meget, meget, meget konservativ måde at angribe markedet på og sige, at vi har de her modeller, vi laver et begrænset antal, og så kan det godt være, at vi har købere til 10 gange så mange, men det er vi er lidt ligeglad med. Vi værner simpelthen om vores brand og sørger for, at det er så eksklusivt, at det kun er de særligt udvalgte, der får lov at købe dem. Okay. Rolex laver en million ur om året cirka, så det er jo måske 20 gange så mange som de to andre. Mm de har så bare en tilsvarende stor efterspørgsel. Det er fondsejet Rolex, så de har som sådan heller ikke aktionærer, som hvert år øh, på en kort bane ønsker at få et afkast i deres aktier. Så de kan også gå ud med en ret lang strategi, øh, som vi så i 2016, øh, hvor deres øh, nye CEO øh, kom ud og sagde, nu begynder vi at begrænse antallet af stålmodeller for at øge efterspørgselen. Så hvis man nu sender det antal uger på markedet, der man har været vant til, så er det jo klart nok, med det samme antal kunder, så vil efterspørgselen stige. Og, og prisen? Det, prisen? Ja, det gjorde den så egentlig ikke ret meget på deres, i, deres, øh, i deres vejledende priser, men, men det er så det, der reflekterer sig i salgspriserne på brugtmarkedet. Altså, så gik folk jo derud og skulle have dem i stedet for, fordi de ikke kunne købe dem fra forhandlerne. Så det var derfor, der skete et, et boost, ligesom. Ja. Men, mm. men er der nogen inden for de her brains her, er der nogle konkrete modeller, som, øh, som er hypet lige nu? Ja, øh, for de tre store brands, vi lige har nævnt, så er det jo klart, at Royal Oak uret for Audemars Piguet, Nautilus uret fra Batek Philippe, og især øh, Daytona uret for Rolex. Men her vil jeg sige, at de fleste Rolexer efterhånden er ret eftertraktet og det er blevet sådan en, en ting, man et har lidt mere råd til, end de to andre mærker, men også, at man ser meget mere på gadebilledet. Øh, Audemars Piguet er nærmest, øh, altså det er noget, du identificerer med et Royal Oak. De har også lavet andre modeller, men der er nærmest ingen, der kender dem. Patrick Philip har i lang tid været identificeret med Nautilus-modellen, som de jo faktisk lige nu har Hvad er lidt skrottet. Nautilus-modellen er. Jamen, det er et model, som øhm, øh, var lidt efterfulgt af Royal Oak-modellen fra Omega. Den kom i 1976 og var lavet den samme designer, derfor deler de ret meget DNA. Og det var dengang, man tænkte, nu skal vi lave et sportsur. Det var lidt uhørt, men det blev populært, og man begyndte at lave dem i guld og og andre edelmetaller, det er siden faktisk blevet noget af det, der er mest værd og mest traded på markedet i dag. Sportsuger? i det er der egentlig er henvendt til, at de kan tåle lidt mere end ja. et en ur der hører til under et skjort ærme, for eksempel i guld. Så det der aftenuger, man havde helt back in the days, ja. det, det, det er blevet lidt erstattet med et, med et mere sporty ur. Det er noget, der kan tåle meget mere, ja. og derfor er det også ofte det ene ur, folk køber frem for at have flere Um, der er selvfølgelig mange der har en, en større samlinger i dag end dengang, men den kunne simpelthen tåle meget mere tæsk for liv. Men er der også det, hvad, hvad køber kvinder? Det, er det sportsuret også? Ja, det er Rolex-ure. Altså, ja. det, det er primært men for lige at, at følge op på den. Mm. Der er sket den udvikling øh, over tid de sidste øh, 20-30 år. Fra går du tilbage i tiden øh, og kigger på specielt automatikere Patrick Filip og Vassarong Konstantin for den særs som er tre af de her helt store fine mærker. Mm. Øh, så lavede de stort set kun det, vi kalder dressure, altså gulure, øh, Vi kan kalde dem så ved mange sikkert, hvad vi mener. Ja. De her lidt, lidt, lidt små uger øh, i, i guld på ja. en lederrem. Øh, og det var fordi, deres kunder, som havde midlerne til at købe de her ure, de var jo typisk ansatte i stillinger, hvor de gik meget formelt og pænt klædt, hvor den type uger de passede til. Så der skete et skridt over tid, og i dag, hvis du siger, hvem har råd til at købe dyre uger, så går du ikke ind og kigger, om det er jo en eller anden øh, børsmæller eller hvad vi øh, det er jo virksomhedsejere og entreprenører i dag, mm. og de kan jo gå rundt i sneakers og i, i øh, ja, vi ved hvordan tingene har ændret sig. De ja. gider jo ikke have undskylde et, et, et lille eh øh, gulure på en meget meget meget fin krokodillerem. Altså de har noget et ur i stål, et sportsur, øh, der afspejler noget ja, øh, ja noget, noget moderne. Og derfor er det de her meget sportige modeller fra netop de her meget eftertragtede brands, egentlig primært af dem, der sælger. At firmaerne så er ekstremt konservative og egentlig prøver på spille Patek Philippe er ekstremt konservativ og holder egentlig fast i deres modelsortiment på altså de her design, eller? Ja. Ja. ja Og går du ind og kigger på Patek Philippe's ure i dag, så er stadigvæk 90% eller 80% cirka af de ure, de producerer relativt fine dresshuer i Edelmetal. Mm. Og det er kun under 20 procent, der af de her Nautilus og, og en anden model, som de også har, det hedder Aquanaut-modeller, mm -hmm. som er de mest eftertragtede, og dem der er ekstremt lange vendelister på, og du kan slet ikke blive skrevet op til dem hos forhandlerne længere, fordi de er så eftertragtede, og vendelisterne er så lang. Så det er en en mest taske? Ja, cirka det samme. Ja. Sådan, ja. og du kan ikke bare gå ind og blive skrevet op, du skal... Inviteres? De, ja, ja, ja, og du skal egentlig kunne argumentere for, hvorfor skal de sælge til dig, når der er 100 andre, øh, som de kunne sælge til, og, og du skal ikke kunne sige, at det er, fordi jeg bare altid ønsker mig sådan et, fordi det har de hundrede andre også. Okay. Så, og, og det er lidt det, vi ser i dag øh, fra forhandlerne, autoriserede forhandlere, at, at det, det bliver lidt et, hvad skal man kalde det, akavet øh, akavet marked, fordi de skal håndplukke dem, der skal købe de her uger. Okay. Og, og, og det kan være en svær en engang imellem, og specielt når du har mange, der gerne vil have en vare, og de bliver lidt, ja, ja. skal vi kalde aggressiv i deres adfærd, ja. for at få adgang til dem. Ja. Æ, og hvem er det så, man skal udvælge? Og... Det er en svær opgave Hvad ja. siger du til det, William? Um, du sidder vel også med nogle kunder, der gerne vil have nogle uger? Ja, jeg sidder ja. også med mange, der, der spørger, om jeg ikke lige kan hjælpe dem med at komme på en, en liste, hvor at okay. jeg tror, at mange af de autoriserede forhandlere de har fået lavet det der hedder ønskelister. Så hvis ikke du er gift med en af sælgerne, eller du kender... Øh, der hedder det producenten, eller du kender forhandleren rigtig godt, øhm, eller, og det er jo vigtigt for mange i hvert fald, dem, der har startet med at, at samle til det, du har en ret god købshistorik, så kan du jo få lov til at købe dem der. Men så snart du sælger dem, enten hos masse eller jeg, så kan det godt være, de kigger lidt skævt, hvis det er et helt nyt ur, fordi går du ud med et ur til 100.000, og sælger den til 300.000 hos sin en art jamen så, øh, så sidder de jo og har en dårlig smag i munden, fordi de vil jo gerne supplere uger til, Folk, der rent faktisk de gider gå med dem og samle dem. Okay. Er der noget, tænker jeg, man skal absolut holde sig fra? Altså er det sådan noget, du ved, det så ud til at være noget, og det var det slet ikke. Hvad skal man holde ja, sig fra? Igen jeg vil jeg næsten sige, hvis man kigger på investeringen i jeg vil næsten sige, hvad man skal holde sig til frem for, hvad man skal holde sig fra, fordi okay. du har næsten alt andet, vil jeg sige. Dem betragter jeg som brugsuger frem for investeringsuger. Så... så og der er nogle uger, hvor du kan tabe frygtelig mange penge, hvis du går ned og køber et nyt ur eller også på brugtmarkedet. Altså, jeg betragter meget investeringsugerne som uger, du har relativt let ved at komme af med igen. Fordi du mm. nævnte det lige selv på et tidspunkt. En ting er, at man investerer i et ur, der øh, egentlig er en eller anden form for profit i, som du har givet, øh, lad os sige, 50.000 for, og markedsprisen, øh, som du kan gå ind og, og, og skavte, den ligger måske i 100.000. Mm. Problemet er bare, hvis du ikke har en køber, der vil give 100.000 for det, selvom markedsprisen er det, jamen, så kan du ikke profilere på det. Så det er derfor, vi koncentrerer os meget om, om, om de her tre mærker, fordi vi ved, der er stor efterspørgsel på dem. Fordi... Og de har det en reel værdi, kan man sige. Præcis, okay. og, og du har ikke lavet en profit på noget, før du ligesom har solgt det. Nej. Øh, så, så derfor så skal du kigge på, hvad for nogle uger, som er, der er stor efterspørgsel på, og ikke bare gå ind og sammenligne, hvad er din købspris på et eller andet, du har fået det tilbud til din nabo eller, eller kan købe det til hos forhandleren og så se, hvad markedsprisen er på brugtmarkedet. Altså, det er lidt ligesom, at du kan gå ind på bilbasen eller boligsiden eller et eller andet, og mm. se, hvad er en kvadratmeter pris eller hvad er prisen på den her bil med de antal kilometer. Ja. Den kan godt hænge derinde i overvis, og det kan ugerne altså også. Så derfor skal du virkelig holde øje med, hvad er det for nogle uger, der er efterspørgsel på. Og det er næsten der, jeg synes, vi ser, at der er flest, der begår fejl, det er, at de får købt noget, de måske øh, teoretisk set har lavet en god forretning på, Problemet er bare, at de kan ikke komme af med det. Og, og vi får også mange uger tilbud, øh, hvor folk gerne vil af med det. De har selv forsøgt at sælge det privat, men det kan ikke komme af med det, og så, de, så spørger de også, vil de ikke købe det? Og vi siger nej tak, for det. jeg kigger jo rent forretningsmæssigt på, hvad der på det. Ja. Og, og det er jo vigtigt, at vi har en, en, en omsætning ja. på det lager, vi har. Hvad siger du, øh... Jamen, vi har. Vi har samme problem med, i hvert fald også med kunder, der selvfølgelig ønsker en pris, de for eksempel har set på nettet. Mm -hmm. Der findes jo rigtig mange platformer, salgsplatformer, det er både privatpersoner, auktioner og dealers kan, kan sælge fra, hvor der står en pris, men det er jo ikke det værd, før den er blevet solgt, så det, det er sådan lidt svært at forholde sig til de her slags ønsker. Det var jo ikke mange år siden, hvor at jeg som urspecialist skulle sidde og, og modtage en kunde hos os, som havde arvet eller købt et ur, som de ikke vidste meget om, og netop derfor gerne ville have en vurdering, og omvendt i dag, så, så synes jeg lidt, at det er folk, der kommer ind med en klar idé om, om hvad det er værd, og hvad de vil have for det. Og så har jeg jo nærmest nogle gange lyst til at sige, at så synes jeg, vi skal bytte plads. Ja. Det, så kan du ja, tage mit afslag. Det er mig, der er eksperten. Ja. Ja. Øh, øh, men ja, og det er klart, at de uger, der er som sætlig, det er jo også dem, vi ser flest af. For mit vedkommende i hvert fald, der sætter vi jo også uger for, for en lidt lavere pris, det vil sige lidt, lidt mindre sexede mærker, hvis man kan sige det. Men fordi vi har nogle, nogle virkelig sådan hardcore samlere til det, som har flere hundrede uger, ja. så sælger vi også dem. Det er bare overhovedet ikke så profitabelt. Nej, nej. Æ, Men der er jo også nogen, der køber ud fra æstetik og hvad de godt kan lide. Ja, og mavefølelser. Og så ja. mangler det måske en i samlingen af en eller anden øh, reference Omega tilbage fra 60'erne. Ja. Jeg tænker, er det sådan en young and upcoming? Sådan noget? Det skal vi holde øje med. I, ja og nej, fordi der er jo ikke nogen store mærker lige nu. De, de fleste mærker er enten købt af, for ligesom eksempel Swatch Group, som jeg redder uden det mm. De ejer altså også mange store udmærker ja. i dag. Men, men er der det nogen, I synes, der er Det hvor man sige, det kan godt være, at de ikke er så meget værd, men de her der, der sker noget, der er noget design, der er noget value, der er noget mekanik, som er spændende. Ja, dem, dem vi betragter øh, eller ser som, øh, som køber ure øh, med investering for, eller i hvert fald hvor de siger, vi skal være ret sikre på, hvor vi ikke taber på det her ure vi, vi køber, øh, det er altså vi skal op i en, en ret høj prisklasse, før vi... Øh. Problemet er lidt, at, at hvis det er et ur, det kan jo også lyde så, så, så fint at sige, at et ur til mm. øh, ikke er mange penge, men, men der kan folk sådan lidt bedre acceptere, at det måske kun er 5.000 værd om, om et år. Er yeah. de overbegivet 100.000 eller 200.000 for noget, så det, gør det lidt mere ondt, at det er 100.000, mm. eller det halve værd øh, et år efter. Yeah. Så det er i hvert fald noget, vi har observeret, i, i, set fra, fra forhandlerens side, at, at jo dyre tingene er, jo mere gør folk op i, at det er værdifast, eller at de foretager en god investering, hvor de i hvert fald ikke taber på det. Øh, og, og der synes jeg, at, at så er vi, dem vi overbetaler, de steder i hvor vi sådan med god samvittighed kan sige, det her det kan du godt købe, uden at have den store risiko for, at det forholdt er voldsomt i fremtiden. Så skal vi altså... stadig op til ja, de, de, de etablerede øh, mærker. Jeg har ikke de der swatsuger, hvor... Jo, ja, så skal det være de her moonswats, som, ja. som vi lige nævnte, ikke? Ja. som, som, som øh, koster... 250 euro øh, øh, vejledende, og handles fra ca. 3.000 op til 10.000 i dag ja. på øh. og de Er, stadig, er de stadigvæk til at få fat i? Altså, er det nogen, I ser? Ja, vi har ikke set dem. Altså, vi ser jo ikke nye uger øh, så hurtigt som mange andre. Så, men jeg har da nogle kollegaer, som faktisk kørt ned til Hamborg for ja. at sidde i kø. Er det øh, Ja, det, det gad jeg ikke selv, men øh, at de flippede dem, så tror jeg nok lidt senere, så... Men altså, hvis vi skal kigge på nye up -and urmærker, der er ikke så mange. Det er jo mere enkel personer i dag, der er spændende. Så vi men er har... det fordi, jeg tænker, at der ikke nogle nogen urdesigner, der springer ud på jo. grund af, at alle har en iPhone? Eller hvor, hvor, hvor er de nye designer? Jamen altså, i Danmark, der har vi jo ja, nyt og nyt, men altså en, der hedder Christian Lass, som tidligere har arbejdet øhm, som urmager nede hos Patrick som jo også har lavet sit første ur til en kunde, og nu er begyndt at blive sådan ret kendt også i udlandet. Vi har Tidligere set uh, F.P. som heller ikke er alt for ny, men altså, det er ni det er Independent Watchmaking, hedder okay. det. Uh, Recibi ser vi også. Uh, så det er bare ikke noget, der bliver handlet særlig meget af. Altså, køber du, uh, får du lov til at købe en Philippe Dufour af butikken, jamen, så kan du sælge den for et vanvittigt beløb okay. bagefter. Yeah. Men hvis de kun laver 12 uger om året, eller 20 uger om året, så er det jo lidt svært at starte Det gør, med. Ja, det gør de jo. Altså, de, de små, der er F.B. blandt andet, de, jeg kan ikke engang huske, det er. er det 300 uger eller 500 uger om mm. eller sådan noget, de laver. Okay. Øh, og, altså, Går du ind og spørger, om du kan købe et, så ryster de bare på. Altså, de har måske 10 forretninger på verdensplan. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men, men ikke ret mange. Og det er jo altså, det, det er så eksklusivt. og så, altså, Han er jo super, super dygtig urmager, mm. øh, som startede for cirka 20 år siden, mm. tror jeg, han startede ja. ud, øh, og laver noget ekstremt lækkert. Altså, og det er håndværket i det, og det er hans, hans evner til at lave komplikationer. Og, og så skaber man så et brand, og det, det handler simpelthen om, at han er ekstremt dygtig med Det samme med Christian Lasse i uh, ja. Så ekstremt. det er virkelig dem, der er passioneret for uger, og vil have et, et godt, smukt mm. håndværk? Ja. og det er, det er det, folk gerne vil betale ekstremt mange penge for. Mm. Det er ikke så meget selve designet, det er, det er primært håndværket, okay. og, og det er eksklusiv i det. Så har vi et nyt brand, som øh, hedder Richard Mill, øh, mm. som nogen sikkert har hørt om, hvis de hører rapmusik, og, og øh, generelt set fylder <laughs> lidt med i, hvad, hvad de, de kendte de går med. Øh, den er mere... det fra? USA? Jamen, det er også altså Alt for stort set okay. stadigvæk. Øh, Ja, og, og det mærke er måske skabt lidt mere på branding end kvalitet. Okay. Det er stadigvæk super lækre uger og, og godt håndværk, der er lavet, men Value for money-mæssigt er den stående helt af for, at altså, de, de kan stort set tage det, de vil have for deres ure. De laver er det et par tusind uger eller 3.000 uger om året, tror jeg. Øh, og de handles også til 10 gange listeprisen på, mm. på brugtmarkedet. Øh, men, men der sælger vi ure for en million op efter. Øh, det er mange penge. Ja. ja. Og, og det er sådan lidt det, jeg betragter som et designer brand... Det er tættest, man kommer på det, fordi det er skabt af en markedsføringsmand frem for en, en urmager. Okay. Øh, og han har så været ekstremt... Så det, er det sådan en første gang i historien, der er noget branding, ligesom, Jeg der Jeg synes, det, det er lige næste det lige kan komme på nu, hvor, hvor vi kan betragte en, som bare har været ekstrem dygtig til at forstå øh, markedskræfterne. Mm. Samtidig med, at han har skabt et produkt, som er, øh, er lækkert ja. og, og eksklusivt. Så, så, så det er sådan lidt mere designet, hvor de andre er sådan meget klassisk håndværker-urmager. Okay. Øh, men, men, men du har på et tidspunkt sagt, at, at tommelfælleringen er, du, øhm, at jo mindre man ved om uger, jo nyere skal man købe. Er ja. at, at, at det stadigvæk sådan, det er? Altså, jeg vil nok sige, at dem, 97% af dem, som hører det her, skal nok gå ud og købe et rolex -ur. Okay. fordi det, om det så er altså, lad os sige, øh, maks 20 år gammelt, fordi så, så er det begrænset, hvor meget der, kan, der er skruet i det og rodet med det mm. så risikoen for, at de der er risikoen for, at de køber en fake, så de skal selvfølgelig kigge sig for på den konto, men altså det her med, at man køber et, et, et Originalt ur, som er forskruet, hvis man kan sige det på den måde, altså som for mange urmærer har rodet med gennem tiden, så det er næsten er ødelagt, det, det kan man godt komme ud okay, i. Og hvis der har været for mange kokke. Lider simpelthen, ja. og hvis nogle af delene er skiftet gennem tiden med noget uoriginalt, og, eller noget, der er blevet repareret eller sådan noget, så, så samler værdien, den falder markant, og der er risikoen bare større, jo ældre varen er. Så vi plejer at sige, som privatperson, hvis du selv er ude uden rådgivning, og du ikke ved så meget om det, så vil at købe noget nyere rolex ur, fordi det er begrænset, hvad risikoen er. Og så køb, ja. en, en, altså køb sælger, som man plejer at sige. Ja. Du skal ikke købe i en blå vis øh, og mødes med en ude på en motorvejs afkørsel, øh, et eller andet. <laughs> det skal man måske ikke generelt Nej, øh, Så, så mm. det vil nok være mit bedste råd, øh, hvis man kaster sig ud i det her, og så find for guds skyld en model, du synes er lækker. Altså fordi du kan lige så godt få den fornøjelse af det. Vi får jævnlige forspørgsmål, der siger, hvad for en model skal vi købe for at gøre den bedste investering? Og der er vi sådan lidt, jamen, start nu med at kigge på deres sortiment og så find et land, du rent faktisk synes, du kunne få en fornøjelse ud af. Mm. Øh, fordi så har du da i hvert fald, om ikke andet, sikret der øh, en eller anden form for værdi af værdi. det, du investerer i. Spørge, for I mange af sådan nogle uger ind, hvor folk siger, at det er et roligt, så kan I se, at det er blevet skiftet ud med alt muligt i løbet af tiden, og folk slet ikke kan få det for pengene, de havde regnet med. Ja, yeah, altså først og fremmest, så ser vi rigtig mange falske uger. Okay. Øh, og det er ofte Daytona og GMT'er fra Rolex. Øhm, en del også Omega, og de kan komme fra Asien, og de kan også komme fra Sydeuropa for den tids skyld. Så ser vi også rigtig mange Frankenstein-ure. Og Frankenstein i det her øh, betydning, det betyder, at øhm, uret simpelthen er sammensat. af nogle gange også er, er, er forkerte tidsperiodedele, eller bare generelt forkerte dele. Øh, så... En del af vores arbejde, det er jo at gennemgå ugerne fra top til to. Two. Det gælder både værk og alle numre for at se, om det hører sammen simpelthen. Så det er virkelig det noget, man skal sammen. holde øje med? Ja, og det er jo klart også det, du får flest penge for. fordi Er der et ur, der er prissat til at være godt til at være sandt, så er det højst sandsynligt også, fordi der er et eller andet galt med det. Fordi de markedsmekanismer, vi ser i øjeblikket, altså, de gør jo bare, at de rigtige uger, de sælger rigtig godt. Så mm. man skal altså lige tænke sig om, og som Mads også siger du skal altså købe sælgeren, du skal have en rigtig god rådgiver, du skal have nogen, du kan stole på. Ja. Ureverdenen har været rigtig utransparent på et tidspunkt, specielt i Sydeuropa, hvor folk har købt nogle ure, som er, altså det er rigtige plattenslager, der har sat dem sammen, og det er godt, at de ser godt ud, men det hører ikke sammen, altså du kan se det. At... Og de har ikke nogen værdi? Det har de jo for personen, men altså, kigger du virkelig ind i mekanikken, så nej, så det er jo, så det er jo ligesom her Birkenberg, hvor den ene del øh, var lavet af leder fra Gucci, eller noget, den. Du er ikke. <laughs> altså, det du bare ikke, altså det så jeg vil sige, at det vigtigste, hvis vi skal kende originaliteten af uret, det er at have nogen, der også er super transparent med det, det vil sige, at de kommer med informationer, har billeder af alt, og ja. selvfølgelig har både urmager og konsulenter tilknyttet, således at, at det giver mening at købe et ur, til så, så mange penge. Ja. Hvad vil du sige her til sidst? Hvad synes du, man skal holde øje med? Ja, det er jeg fuldstændig enig. Og det, det er primært de ældre uger, hvor vi ser, at de har været igennem sådan en, en uheldig transformation gennem tiden. Og igen, for lige at spole tilbage, til den gang, hvor man havde ure som en, en, en, et, et, et, et tidsinstrument, der gik man jo bare ind til den lokale med, og så fiksede han det. I dag der er det jo et helt andet øh, fokus på, at det man foretager, at det er øh, lavet e efter alle mærkets regler, øh, netop for at beholde den værdi, man har på det. Så ja, altså man skal bare sige sig rigtig godt for, så det, netop det her med hvis man ser noget, der er for godt til at være sandt, jamen, så holder det bare ikke. Altså, mm. gå væk fra det. Og det ja. er at, vi, vi ser det ofte, at folk kommer ind og har købt et eller andet privat af en eller anden, de kender øh, feder eller et eller andet, ja. øh, til en super god pris, hvor man siger, jamen, hvorfor har du fået lov at købe det nu, mm. øh, 20 under, når han kunne sælge det på en time ja. til fuld pris. Så er der altid ja. noget galt der. Så, så det er også, vil også være min anbefaling i hvert fald. Det er også at bruge sådan nogle eksperter, som jeg til, ligesom før det, man springer. Ja, ja. Det, det er det, vi er her for. ja. ja. ja. Yeah. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, og man kan læse mere på Euroinvestor om øhm, uger. Øhm, tak, fordi I gjorde mig lidt klogere, meget klogere. Og jeg skal sige tak til teknikken Mathias og journalist sine Terp, og produktionen var klar, Maria Andresen. Tusind tak.